اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول دينا دي سوره المائده اعوذ سوره المائده تریسی نمبر آیات تے اوو مسیح بارا شروع کی گئی آدد اے آیات تے ما قبل مناسبت واضح دے مخیان اللہ تعالی دے عیسائیانو متعلق دا خبر ذکر پران شی عیسائیان پا نسبت دے یہودیانو مسلمانانو تا پا محبت کی نیزدی ری او دغه وجه بیا ذکر کلو چې په دې کې سیسی ني نه علما دي او په دې کې او پیران خلک دی او دې د حق نزان لوي نه حق خبر اوري او قبلې نو به یو دی ځکه الله تعالی ذکر کوي یو مثال ذکر کوي چې اغې د حق خبره اوري دنه دا او د سترګونه اوه کې باید او موږ دا خبره ذکر کوي چې دې کې صفات او کس علم او او رحمتانيت یعنی تر دنیا او په کې او تکبر پکې نه نو هغه د دې پر سبب د ایمان او درزيدو نه دی ایمان را او بیگامه د تفصیلی واقعیا ذکر کړو دا حبشه د حجرت متعلق چې کله نبی رسولان صحابل تلل نو alternation awyata sano asraat de شام na aw bahazar de habshe naral نبی رسولان صلی الله علیه و سلم سوره یاسین او دا غیب سترونه واخ کی بایدلی او دا غین راخوم کسان بیا نجای شیرولې گل ساویا کسان خپل ریم راولې گئی او ختم نبی رسولان ترالې ګو او وار حالا کیشته چې کومونه بیا کشو نو چې غم کسان راغليو یا التکه خبر اوریدلې د جعفر سیبنا دی ایساانو په حبشک خبر اوریدلې نجاشی بادشاه دا عمل او دا غي دستر غنو اوخه په دې دلت نبی اسلام سره یاسین مې له او التکه چې با تشاديره او ته حبشه کې نو ال تکي جعفر سيد بن ابي الاسلام د ترزوي سوره مريم ال تکي تلاوت روان دي کا هاي عين سواء د سوره ذکر رحمت ربك عبده زكريا کله چې جعفر سيد دا شروع کړه د حبشه چې کمباد شلون جاشي او دا عمل غرو دا, دا کې سینه او ربانو نه دا داګه ذکر کو نوخ کې اغه تویدل استرګیدا کیسو ده و خپل نو هغه بیان الله کین الله فرمای او اذا سمعوا باور کې جدی اوریدو ما القران لرا انزل الى الرسول چې کم محمد صلاتو والسلام تا نازل کړی شوی نو ترا ايونهم نو تاب لیدل استرګید د تاکید من الدم چ دا با ربادل من دم ای د وجد او کنا او دمه معنا د تفیذور دی دا با دکی دی من دم نه ای او دا جذباتي باندې او دا جنا او دا کی پیات دي باندې اول وجم الله بیان کړي را الله تعالی فرمای مم عارفو من الح ندی واځي نا چکم حق نبی عليه السلام باندې نازل شو چې هغه دین اسلام دی او د الله تعالی کتاب او قانون دی ندی داو دا پیجند چې دا حق دی او به ګامره د ویلو چې دی کلمو د ندی وګوره دا خو هغه خبرې دی کومې بچ صاحب نه مریم عليه السلام باندې نازل دین دی په شو او د ایت پټه مو چې دا پیغمبر بدا علاقه کې راضي ندی بهر حال حق او جندو جن دو او ډیر دو محبت او د ویني د وجینه د میني د وجینه دیبان دې جړا کې پېترا یو سترګېډه کې شو هغه وخت کې د یو خبره کړي واغما الله پیغمبر ته دی حبشه کې کړي واغ الله تعالی پیغمبر ته قران کې نازل کړي دا الله پرمای یقولون دکا علماء و او دکا زاهدان و خلقو دا خبر اوکر جو قرآنی ہو رئید دا خبره اوکر رب بنای رب زمونگا آمن نخوی من کو ایمان دار نو دیخو مخینام ایمان و مسلمانان و خودلتا مراد ایمان پا قرآن بانده زکا مخینام ایسایان و حق دین او دلتا مراد اغی ایمان دے پنبی علیہ السلام و داگت دین بانده نمنګای ایمان را او فقطم نما شاهدین خدای ته مونږ ووی کی ما د گواہی کولو کو ندا شهادت د نبی له اسلام د امت صفته قیامت کې باندې په حل کو باندې گواہی ورکې د وه مسیح لپاره کې تیرشیو هلت کې دا مسلا پړمبې لپاره کې تیرشیو ندا د نبی له اسلام د امت صفته نو مطلب دا لري چې مونږ ووی دا آغا امت سرا چه اغیبا خیرت پنورو امتنو بانے گواہی ورکے مطلب دارے چه مونگا دا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے شمار کے آغا امونگا پا اغیبی کی عصاب کی آغا یودوان خبر دی نوری مکڑوینو اغم الله ذکر کئی آغا یا دا خبره چکل دیوا پس شن قوم سره خبرې اترې او جکم دا مسلمانان شو نو هغه وردا هغه ته اتره کوو دا کوم مسلمانانو باندې نو مسلمانو باندې ورځ خپل دین وريخدو او تاسو نوې دین قبول کو او کرانګې تنځو تشنی په اوکړه نو دا هغه جواب دی ورکې چې ومانا نؤمنو بالله سشوی دی مونږ لرا چې مونږ بابا الله باندې ایمان نلرو و ما جاءنا من الحق او مونږ ایمان و نلرو سشوی دی چې ایمان و نلرو په هغه حق باندې چې کوم مونږ ترا غلې د پجبه د نبی رسول اسلام باندې درط الله نه نو مونږ باندې لرا اس چل نشته مونږ بخا مخافه دی باندې ایمان راو اومنګ به ایمان نرالو ونتم او او تم وساتو ایمان نرالو دا الله نبه تم ساتو چې ان يدخلنا ربنا مال قوم صالحين چې زمونږ رب کا مونږه د نیکان و خلق سره اخرت کې جنت ته داخل کړي دا خو عجیب خبره ده چې کم اسلام دې او حق دین دې او اخرت کې راغله دې او پاغي باندې په جنت میلاويږي نمونده هغه دین نه قبلو او در ترنگی اغا پی او اغا اسلام دی نکبلو او بیادیم دا اللہ نا تمساتو جی موبالنا جنت دا داخل کی یعنی دا سینی شکی دی دا خواد جی با خبر ادا چی سلی دی تمساتی او در چې چی اسباب دی نو اغا دی نی او دا ایدیر بہترین خبر اکڑی دی دا مرز من سپا مسلمانانو کیا آمان دی کواد دا جی موسکو و سبب دو سبب ده ده د ده جنت روحانی سبب ده انسان وابی جنت دزی وی سلیه که منزون و سلیه جنت دنزی خده غفور و رحیم او با دیگر و جیخ رینو خده غفور و رحیم او دان احتنار طول احکامات با او ارسرا اکا خبره ده داغی دا دا خبره چلانو دا منو عمل نشتا او تم بخم اضبوط ساتی داخرت دا بارگی او باز جاہلان پا گریتا توکل ہوئی دا متوکلین دی این پا اللہ باندی بروسل اللہ نے امید دی دا امید ندی دا جہالت دی او دا پا اللہ باندی توکل ندی دا دا شیطان دوکل دا کنا اللہ قانون دا دی چکم روحانی سیزون دی جنت دی دا خیرت نعمتون دی داگی دا پرم اللہی او سبب اولار پیدا کردی دا او آنگ سبب اولار دا چې جتا موز او دست کوا د الله تابل تابل داری او دنا پرمانه نه ځان ساته نو دا د اسباب دي هغه اختیارونه او دنیا بارګم دا قانون دنیای دنیای دی چې ته دویې اسباب نه ساتي دویې اسباب سره تعلق نه ساتي او د پوری کې تما ساتي نو دیتم خلق تما پله او سړي وعدنه نکړي او د الله نازې غوړې جماعت کیناست نو ټول خلق بده انسان ته کمکل وي حق به وتوي زکا ار سڑے گو تو یہ گردو بچیو دو تو دو پارا اللہ نے سبب پیدا کردے نو ٹک تا تا سبب اختیار کا و بیادا اللہ نے سوال کا و دیتا تواقل او پا اللہ ہم دانے اعتماد وے لکی تسنگ چی دنیای سیزنو کے منگ لاول اسباب اختیار ہو سڑے روزانہ پٹی تا زی پتی واتا چرے زک اللہ ورکی سبب باتے اختیار رزک با اللہ دکان تا زی منڈا ہے سنجي دنیاي اسباب دي او پاغي باندې نتیجې مور ته پکې دي دنیاي اسباب په پریده د جہالت دی زه دا کارانګي دي کسانان د خبر او کړادي عیسایانو نو دا, دا خبر او کړي چې ګوره مون خو دي د الله تعالی ته مد جنته ساتو نو تعالی مضبوط ساتو او ایمان دینره روان دي په کوبر باندې وې صادره خدای او خدای زی وایو روان دي په کوبر باندې او د الله تعالی نه د ته مد جنته ساتو د جنته ملګرو ساتو چې نه کان خلکو سره جنت ته شو کو دي کفر نو دا خونی غنشي کې دي نمون به ایمان راو او هغه شی به مونږه کوم حق دی نو دا مطلب څه ها چې څنګه امید ساتو تمه د الله ساتو نو هغه رنګه دا هغه د پرچکم اسباب دی اسلام دے. پا اللہ دی په لابلند ایمان دے. پا دی په پرانبر باندې ایمان دی هغه بلځی په تور کو یہ آیات کی یوم ما بیانک لیوم آنها بلنگا خوبیت تفسیلی کیگی بزدہا مطلب آسانو نو پدغیب آنیزان کوئے بھی فانسابهم اللہ بیما قالو جنات تجری من تحتها لنگار پس ورکا اللہ تعالی دعا کسانو تا دعا نو مسلمو تا بیما قالو ورکا ولو فسوجے نल्लाह فرمای په سبب د هغه خبرې ولورکه جنات باونه په سبب د کله خبرې چې کوم دی او ویلا صحابه او ویل نو مخکې تیرې شو کو چی منگا خلقو سر اولی بس کیم کی دا نه سوال وکړا چې موږ نه کانه خلق سرولی کې بس غي کيم کې خدای دا غي فلانه مروان او ایمان برالو څنګه چې ساتونی ایمان بمرالو نल्लाह دې چې کوم خبرې کړې دن اقدم وا سره دا کې دی نه ذیدا صحیح خبر وکړې ایمان رااله الله وبدل کې وتعال الله ورکو جناتین دا سی باغونه تجریمن تحت النهار چې داګه د لامن نه هرو نه وې او ان شاء الله راشي سلو نه هغ نه دي خپل ځایونه راشي شپږشتنه سی باغې تجریمن دا سی باغونه وتعال الله ورکړ چې داګه لاندې نهرونه وې کې خالیدین او ځاګړي نه به سو کوه چې هغه همیشه همیشه وي ولذلك جزاء المحسنين الله فرمایدا بلدې مې دې ورکړه دا رانګ خلکو د دین روښتو چې کم خلق عاده ترنګې په صحیحې جذبه نه رواني صحیح اعمالو باندې رواني اودال نه تم ساتینو دکنه نه معامل کو نور نه کانو خلق سرقوم کما چې دې سره الله ويمو ځکه ټول الله بندګان سمع ملجدا غي سره دا غي کوم نو نکاحه سے عمل نورم ته الله عزوجالک جزاء المحسنین لا کو کارو دا کرانګې بدل نو بانو کوي کی ایمان له بازه کفر او ایمان نه رانل نه الله چې کو کو هغه په کله زلال کی دبانې پاتې شو صلی الله علیه وسلام یاد ریم خدای وته وقت د وشر د دینه د نبی له سلام د حقا او د قران د حقا نیت نه یا تون نه انکارې موکو نو اصحاب الجحیم الله دې که خوانند د اور دې بزي بجانم کړي په ټول امرې عمل کړي په سید باندې او پات شي وي علاوه بر انکار ورکی کله چې د نبی له سلام دې دراغه نور دې نه مدار غنجات پاتینه شي نجات صرف پده بانده ده لکدره مسی پارا کدا خبرتی رشه و یا ایوها اللذین آمانو لا تو حر وی آیات که یوسو شانی ندول دیو سا احکامات هم دی دا آورا اینو پا آیات بانده پا پویش دو غطه غطه خبری یوسو شانی ندول آیات سنگا نادل شد شانی ندول دیتا ہوئی شیعوا که آدیسات و رینبوی کیوشن داغی بارکی اللہ کلا آیت نازل کلی ناغیت شانی نزول دیگی نددی آیت شانی نزول کی علماء د تفسیر لکی چې چی پیامرلی صلی اللہ علیہ السلامی ورز بیانو که صحابیو تو دی کامت بیانو که پیامرلی صلی اللہ دیر بیانو ندی کامت بارکی یو رزی خبیل کل ترخیر پور ورزو صحابہ فرمانې جلال نور بالکل پپره و توش تر دم را مجرزی بیانو کو تر قیامت پوری چې څه کېدل هغه بیان کو چاتو چې اديدل ن یاد شو چانه چیرې دل صحابي چې کوم حديث بیانې نو اغې ن يرشه نو دانګې نبی رسول الله صلي الله علیه و رضه قیامت بیانو کو خلق دې جدا جدا شو اجزان پریشانو صحابه انتهای ویل جړل یو له صحابه پای کې یو صحابی کور دے عثمان ابن مغون داغت پاکور کے راجمہ شو سے و علی سے و عبداللہ ابن مسعود سے و عبداللہ ابن عمر سے ابو زنہ فارس سے سالم سے و سے و سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم معقل ابن مکرن عوضہ کرنگی دانلہ صحابہ عوضہ کے راجمہ شو دوی مشورہ اپراہ پڑے خبر اتفاق کو چی دا سی کوو چی مونگا رہبانیت سو روکو چی بیل کوئی زان لے اوزائی کے چاسن ملائی گونا خو خوراکونا پریدو بی بیانی با پریدو دا کرنگی چکم دا تناسل آلاتی چی داگینا انسان پیدا کیگی شرمگارا دا با ختم کو او دا کرنگی ہمیشہ نیسو او دا شفیبا اللہ تولاریو او بلکل پا بستردانی بنو دکیو چه خوب راشی سئی آرامو کن وخبن خرو خضو تبنیز دین نور دو خوشبویانی بنا لگو او چگه با اللہ تاو باسو بزداخو دیر اگرانا دا نبی علیہ السلام دا کیامت بیانو کن پی عمر علیہ السلام تلا خبر دا صحابہ و رسید نبی علیہ السلام خود امت روحانی ویسکالر و نبی علیہ السلام دارک راوی او دا غکور تا ورقی چوی کتنی کور که ہو عثمان سیب نو خود دا اغاق خضر موجود دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا دا خبره که مماوی دلی دا چه دی صحابو دا مشوره کری دا او دا کرنگ استا خوابن و دا خبره دا اشتیا دا نو اگه بازی خضر دیده و خیاری خواب اللہ تلا و اللہ آنکل ارہی نبی کریم ابن ویلی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا دخاون خبر ا کوم او نبیلی اسلام مت انکار کی نو بیاو به زما خاون زما خاون تا یعنی انکار کی نبیلی اسلام تا زو تا کی خبره شوی دن زما خاون به دروجن شی نخل خاون ده دروجن کول د بچکول نه خبر داس اختیار کړ نبیلی اسلام دبی او فتت زما خاون ده خبره زارن کیو کی دیبنا ین خپل طرفه اونې وچ آل زما د خاون او دی دا د مشوره کړې ده ځکه کله په صدا له خبره عربان شان کې زما خاون بدره وژن شي نبی نبی عليه السلام ته خبرو کا ان کان قد اخبرک عثمان وقد صدق او په زما د خاون د درنګ خبرو کې نورانګي بینو نو دا خبره وه ته دیو کا نبی عليه السلام واپس شي کله د خاون یې راځه عثمان ابن مزون جو جمعه رحم الله تعالی انور او دا صحابه هغه ادم خبر ورک نو پیغمبر علیہ السلام راغی دا صحابه و دا دغه جن نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته وای چې ما ته خبر راغلی شوی د دې خبر باندې تاسو په یو خبره اتفاق کړی دی دغه خبر ذکر بل کې مې بیان کړ چې داسي داسي بگو و داسي داسي نه کو نړی ټول صحابه جواب ورکاو دا خبر هم نکړلې دا الله پیغمبر او اې دا الله پیغمبر زموږ اراده په خیر ده کمن وای جیر زاننه شرنګونه ختمو د خو نه لري کوو خوشبوې باندې استعمالو واه باندې استعمالو نه دا همونه له خیر اراده د پې باندې چیرنګونه بس صرف اخرت تر په توجه د اخرت پیغمبر لسلامته فرمایلی ان لم او ور به دالی ما تدی نه دا تاسو چې کومه خبري کوي ماته د حکم نه او بیا وته ورمه ان لئ ان لئ انفسکم علیکم حقا د خپل نفس په تاسو باندې حق دی دې نفس په حلال حرام ورکه د تبا آرام ورکه دتکم شهواتی ارم ورکه په عمل له سن او پرمحل نه تاسو په نفس باندې ستاسو باندې تاسو د نفس حق نفسومو و افتر او افتارم کوا وقومو ونامو نامو مزم کرا دشپی او ادکیگم او پی عمبر الاسلام و تاو پرمائل چه گو او مزم کوم روجم نسم او کل کل قلق کوجا کومم او ضغ وهم خرم او ضغ قلو بی بیان اقوات امرازم او بیو تاو پرمائل فمن رائب عن سنتی فلیث منی سوک چې زموږ سنت پرې دي نه رازمند نه او بیا پیغمبر علی السلام ټول صحابه راځي مکرم او نمون و و حکم ته بیانې ورته وکړو نمونهونه مستل خوبان حل ویدہ د خلکو سہالات دی چې خځې په ځان حرامای توامن په ځان حرامای د دنیا لذات او کوم جائز شهوات کې په ځان حرامای ما ته ودې حکم نه دي شویل زتا څه ته حکم نکم چې تاسو کې سسین او ربان شه د پنشان دی زما په دین کې غوهرې خود پر خود لنشتہ سوامي غرجه جوړ زما د امت څې هغه اوجلا او زما د امت رهبانيت دی دالنا عبادت کوي الله سره څوک شریک م جوړا وای هج عمره کوي مونږ نه کوي زکات ورکوي حج کوي روحي نيسه او درست عمل کوي الله بتا سره اسانه معمولو کې درست د معمولو ا به ورته پر مایل ګره ستاسو نمک چې کوم حلق خلاق شوی پا دی نه پدې باندې خلاق شوی چې فزانې پخپله سختای شروع الله په دین کې پاګې باندې سختي نه وکړي او هغه فزان باندې پخپله باز سختای شروع کړي نو الله تعالی به مراتب نو د دې وجنه آی حلق نياو شانې نزول د دې آیات بارکې ده او یو شانې نزول بلو متا عبد الله کی پیامبر علیہ السلام دے صحابیرا او پیامبر علیہ السلام دے وچ جو وہو بس بہن حال بیا زمانہ حضور پر قطمعانی او ذکرنگے ماں باندې شہوت تیزی کی پیامبر علیہ الصلات والسلام تے ماں پزان باندې وہو حرام کرا وہو بنخر زکہ وہا ماں دنیا تر قطمعلکی بیبیان تر قطمعلکی پیامبر علیہ السلام کا اللہ دا ایت نازل کی حلال چیز پزان باندې محرم او ذکرنگے نور صحابہ باندې فید امبر اله سلام تکو صحابی صحابو زب دا دیر بغم او دیر بزید او دیرہنی او دیر او دیرنی او دیرے نڈ یا ایدی شاوتی دیر یا دی نور شاوتی دیر ڈینی ورشنی نبی صحابی تکو صحابی تکو صدیانی او دیر این هوا فید امبر اله سلام تکو صدیان câ shows اید والن رسول اللہ, اللہ مادار جزه زان خسیکم خدم فید امبر سلام تکو صحابی تکو څوک صدا حرکت یې زماده امت نه نه وی اسلام ته ورمه بیا رسول الله ته رہبانیت اجازه راته چې کومره کې ناس تم ملاقات نه بس فل عبادتي ماذو والا هر شي پرې ده په عمل سلام مرته امدا خبر او کې چې زماده امت رہبانیت داد چې بس د مز انتظار کې جمعات کې ناس ځل کوتابو کې چې هر شي پرې ده هر چا ملاقات حلال السلام و تعیز جماعت امت رحمانیت جلوس په مساجد جمعاتو کې نه استره وای انتظار صلوات او جماعت امت رحبانیت داري چې هغه د مز انتظار کوي نو به نه نبی له سلام و سلام د زيارت عبادت نه مننه کول نو مخه د زيارت عبادت نه نبی له سلام د صحابه نه د تشدد او سختۍ نه مننه هلکه ظاهر چې ګوري نو عبادت کاری جټولش په مسقوم اولش په تواله رزي برو جيني سم کوم نو دا عبادت کاری نو اسلام السلام د نه من کول دا عبادت په شکل باندي تشدد نه من کول د دين نبي رسول الله عليه السلام منه چې قرآن غلط تفسير کوي ډير خلک راو دي نو حق فرض علماء جي داغي مخوي نه داغي دا حق فرض ته خرابول د پر اسان اعتراض نه وير قرآن درس نه کوي حداونکې د قران درس مسلمان نه مننه کوي خو د قران کو شکل باندی یا د درس په نوم باندې مسلمان کې توړ پیدا کولی یا عقیده خراب ول دا نه کول شي نبی له سلام الله عبادت نه مننه کول خو دا کم تشدد او سختی دی کول نبی له سلام هغه نه کولای ته ورځني سه او ټول مر ورځنه صحیح موز کای د شپه ټول شپه منځونه خو به سره کوي نو قرآن نشی منہ کولی با حرحال تشدد من کولی شي و مسلمانانو که تول منہ کولی شی برحال نور مواقعات تی خدا کا واقعات اغام کاپی دینو دا آیات اللہ نازل بے یا ایوها الذین آمنو اے لا تحرمو طیبات لا تحرمو محرمو اے ما احل الله لکن پاک آغسی زنان الله اللہ استاسو دفار حلال کردی ولا تعتدوا او تجاوز مکر یا ته یو مسلمان ته بیان کړو یو مسله بل رضاایات سره لازمی ده حلال حرامول یو پاکيدهګي یا د ساده دې به نظام کوی که سړی باځ دې کافر شيها ایمان ته ختم شي یو په اكيدم یو شی حلال حرامول مثلا یو شی الله حلال کړ دې او ته حلال نه ګڼه یقینیت ور الله حلال کړ دې او ته نگڑی نو پده سڑک کا پر چې کوم په پا مضبوط دلیل سر یو شی داغی حلال والی ثابتی لکا اوخ دے بی زدہ یادا نور حلال سی زنہ دی چھے اللہ حلال کر دی گئے کی نیتور حلال گئے ہو تے حلال نگڑی بی زلنہ و ادہ حرام دی نو پده سڑک کا پر کی گئے دویم داد ہے دویم چھے سڑک حلال او غانی هکولم بزان حرام شه حرام ګلکه عام تورده زنه چې دلل شي تا ته چه اوس کنو قسم امر سره وي که سم ده یا وي حرام شکه ويسکه بیا دې درې پیاله ور پزی وسکی په خش یو بیسکی په معنی حرامه کې و بیسکی یا سره ور سره قسم هم باندې ټیم کوي تورده را کارو ګوې قسم ده کوي نو حلال کاری جائز کاری او دې قسم خو روي نه ده نو یاک اقیده زلکه لکه حلال شیره مثلا د چرغو حدا یا چې ولې حلال شنو ریته تا دی او قسم دی کوي حرام نو اكيد دغه اذا نجد حرام دی مطلب دا دی په ما باندې قسم خريزين حرم نو په دې کا کا پېږینې نه حلال شی په ځان باندې حرام ولا ګناري او ور سره چې قسم وي نو داسې قسمه قسم ماتول داسې قسمه قسم ماتول لازم دی او جو قسم کا پارا انشاءاللہ سبانی درس کرا روانہ دا هغه ورکول لازم نی نو کسرپ جو خلی پور حرام کښی وځل کې دا خبر نی نو داسې دا قسم حلال شي چې بعضن حرام کښی دا هغه ورل په کار دي قسم ماتو لازم دي البته کفر ورکول په کار او بل یا تا بل فعلی توریو دې شي بعضن باندې حرام ولا لکه مثلا یو علاکه کې دا کار دے چې رسم را روان لرواني خلک د واه وخنهوري رسم او دا ثواب غانل شي چې دا واه وخنهرو او د دې ثواب غانل شي نو دا به دا گی یو زايدي اوس حلال سرو دا سمروان خلک یې نخوري مثلا بیزا نو دا غیم مخالفت واجب ده ځکه حلال ده چې دا حلال او دا رسم اغه صحیح شي او دا خراب رسم چې حلال شي دا غی نه ولا شي پښان د حرامو معاملو ور سره کول شي نه دا دی نه اتې دا ځکه چې د دې مخالفت کور پکار او یو دا څه دی اته اخیری بس اخیری مسله چې اوسه ته په ځان یا ډاکټر ویلي دی حلال شه د وا یا یا تو مثلا یو نه سال عالم دی روهاني مسله راته وې تعال دا شیخ نه دی بار حلستر روهاني تور دا اکسان کې نقصان کېږي کم چې سوپي وي یا ډاکټر دتاوې یا ست طبیعت کې دی حلال شي سر نه مثلا ته دا واه له خوهر ته باندې ولټه دی بزی واه له خوهر ته باندې الټه لګي طبیعت یې نه اخلي نه اړ لازم روهاني ا مو علي یا ډاکټر مو علي یا ست طبیعت ورسره نه نو هغه د تکا سفر حاصل بغیر د حرامول نه پځان باندې هغه کې اس ګنا نشته وَاِذَا قَامَ وَقِفَ مَوۡجِدِ وَاُرِيدُ مَا قُرۡاٰنٌ اُنۡزِلَ لَيۡلَ الرَّسُوۡلِ جِنَاذِ قَشَمِهِ اِلَى الرَّسُوۡلِ تَمۡبَرَتَ تَرَانِ تَبَلِيدِي اَيُنۡهُمۡ سَرۡجِتِ تَاقِي دوچडकي باو بہي دیوا مندم دَوچِتُ اوقُنا مِمَّا دَبی وَجِنَارَ پُچِدی مِنَ الحَقِّ دَحقَ دَرِي دَحقَ دَرِي یا قولونا دیوی ربنا اے ربنا منگا ارمنا منگی ایمان ووڑ دے فکتو گنات منگا اولی کے ما شاہدین سرد جواہی ورکو گنات دنبی علیہ السلام امت کی اودیدا خبر کولا و ما انا لا نؤمن بالله و ما لنا سشیدی مونږ را لا نؤمن بالله چې مونږ دی ایمان را لو بالله الله باندې و ما و ما جاءنا او سشیدی مونږ را چې مونږ ایمان را ما کاعب باندې جاءنا چې راغله دې مونږ تا پځې بدن سلام من حق د حقنا وَنَعْمَاوَ اَلاَ دَجِمُ دَتامَلَر داَ الله تعالی ما وَنَعْمَاوَ مون دَتامَلَر اَيُد خِلانا ذا چ داخلي کَمِلرا رَبنا اَرب زمان غَمال قَومِ الصالِحين دو قوم نکان سرا فَاَطَابَهُمُ الله بِمَا قَال فَسَوَر الله تَعَالَى جِئْتَ تَبَدَّلْتَ مِمَّا كَانَ بِسَبَبِ ذَا خَبَرِ قَالُوا چ ديوې لَوا داسې به اوونه تجرې کې بږې دا منتهیا لاندې داغ نه الهارو نهروونه خالی دی نهتی همې شب دی کې وظته جذا و مفې او دا بدله چې دا جذا مفسیین بدلهې کې کوونکو دا واللهنه کفرو ک زبور به آیاېناپ کسان چې کوپې کوړ درې ساامونه وک زبور به آیا چېنا او تذبمو کو بیایاېنا د اولائی که کسان چی دی اصحاب الجهیم خواندار نور دی یا ایوها اللہ لینا منو لا تحرمو تاسو محرام ووی تو ایی بات ما پاک اغسی زنا احل اللہ لکم چه حلال کنی دی اللہ استاسو ولا تاعتدو تجاوز مکوی تجاوز مکوی چه حلال حرام که حرام حلال که وصرف پوخ کسام مخری زکا اللہ تعالی داسی کسان نخوخی ان الله يكره الخير ما تدينا تجاوز كون کې حدود الله نه دایوایا په دې سره تللي خو زما ستنه یا ولا ني نه نه نه قوت المتين رحمه سكين کریم خليله نجکه خبر ذکر شي چې الله حق یا خیرت چیکم اسباب دی مزد او دست یال الله کریمه د دم اسباب اختیار او ل توفیق من ته نصیب ورته یا الله د حق نه انکار یا دا دغه دا تکذیب داګه نمو ساته یا الله چیکم حلال سې نه دی کریمه خدای حلال مان نمو راوله حرام دی کریمه خدای حرام نمو اوسه شرعیه الله زم کوخلدا سلفا زرموله یا پزله کیدا سرموله چې حلال حرام کو حرام حلال وک ال نو ته داسې کس یا الله کریمه خدای ته زم راضی شي پلار ځان نصیب وبرځه صلی الله علیه